Церкву оточили подвійним рядом сторожі, і з закиданої ями витягли священника, який уже ледве подавав ознаки життя, і однесли в одну з сусідніх хат. Нещасних селян, засічених котами, попідводили, і тих, котрі ще були живі, однесли набік, де їх заходилося приводити до пам'яті. Мертві же, а їх була більшість, поклали на церковному цвинтарі. Очистивши Майдан, гайдамаки взялися до роботи, забили в землю цілий ряд гострих паль, розпалили кілька вогнищ, поставили шибеницю. І ще не встигли вони скінчити свої приготування, як почали повертатися ті, що кинулися наздагняти жовнірів. Незабаром на Майдані зібралася сила людей. «Ну що, хлопці, всіх переловили?» – спитав їх неживий. «Ні, батько», – відповіли ватажки кількох загонів, які відряджені були в різні напрямки. Багатьох піймали, а багато й повтікало. Ну, а Сьонзе пан? Саме їх і не впіймали, десь поховалися, ви не шпорили скрізь. Ех ви, неживий махнув рукою, не гайдамачите вам, а пір'я дерте в запічку. З-під самого носа тікали, гаспиде, а ви й не догнали. Самий би вас повішати отут перед добрими людьми. Мовчки стояли вони, похнюпившись, і слухали грізні слова Атамана. Коли раптом у задніх рядах гайдамаків, що оточували Майдан, почувся рух і вітальні вигуки. Петро оглянувся і побачив, що на Майдан виїхав якийсь значний запорожець, оточений козаками. Зірки Петрові очі одразу пізнали в нього Максима Залізняка. Серце його радісно забилося. «Залізняк! Ось то дасть всьому лад і пораду!» Усі одразу пізнали Залізняка. Шапки злетіли вгору і натовп загоманів вітаннями. Майданом поволі їхав верхи на коні Залізняк, уклоняючись на всі боки селянам і гайдамакам, які махали йому шапками. Доїхавши до середини Майдану, він зліз з коня, підійшов до неживого і тричі поцілувався з ним. А потім обернувся до гайдамаків і гучним голосом промовив до них. «Здорові були, дітки, а що поробляєте? Сіємо, батьку, відповіло йому зразу багато голосів. «Сієте!» Час уже їжати, жито виколисолось. Та ось і жнемо потрошку. Це не жнива, а прополювання. Треба всім у ряд ставати та разом з Божою поміччю ми готові, починай, батько, за жінки загомоніли на відповідь радісні голоси. І почнемо, голосно промовив Залізняк, оводячи натовп орлиним поглядом. Треба тільки благословитися та серпи нагострити. Гострі, всяке стебло перехоплять. Ось тут наскочили на будяки, вирвали з корінням. Ге, ось тім той біда, що хлопці гавна ловили, – понуро сказав неживий. Одного ксьонза щелядю тут у церкві застукали. Ну, оно й оточили сторожою, – він показав на церкву. А всі ляхи, що на Майдані були, тільки-но почули топіт наших коней, кинулися на втікача. А попереду всіх тікав пан Хорунжий. Ну, мої хлопці полетіли на ловили, ловили, та головних і не впіймали. А хто тут був? Офіціал Матрополита Уніацького Мокрицький, протопоп Гдешицький і пан комісар Тутешній Хорунжий Голимбицький. Ге, діти, шкода, та ще й дуже скрикнув Залізняк і кинув від досади шапку на землю. Це цей же Мокрицький і Гдешицький, найлютіші вороги наші і гнобителі. А Голембицький хоч і молода шельма, та вредна, от їх би сюди напалі. Ех ви, щоб таких гадин з рук випустити. Айдамаки ніякого мовчали. Та вони зараз же наберуть у сусідніх панів замкових команд і налетять сюди на розправу, – говорив Залізняк. Голомбицький той боягуз, а Гдешицький та Мокрицький, лютіші за найлютішого звіра, їм би тільки підмогу, та вони помстяться». «Ой, батечко, що ж нам робити? Порятуй!» – заговорили селяни, проштовхуючись крізь ряди гайдамаків і виступаючи наперед. «А що ж ви думали тоді, як вступали в боротьбу з ляхами та ксьонзами? Адже те, що повтікали ксьонзи, нічого не міняє. Однаково всіх би ляхів ви не передушили. Хтось би втік та й переказав кому слід». А коли б навіть і ніхто не втік, то офіціал митрополита унігадського неголка одразу б кинулися шукати його. Ну і віддячили б вам. Що ж нам робити, батьку, Як відстояти церкву? Як урятувати себе? Ось поїдете ви, і налетять пани. Ой, налетять, як вороня падла. В натовпі почулося зітхання стогін і зойки.